Роберт Шеклі Координати чудес Читає Сергій Оробчук Розділ 23 Поступившись на полягання Бельветера, Кармоді переспав ніч у розкішному номері для молодят готелю Король Георг V. Уранці він прокинувся бадюри і вдячний. Його голові так бракувало перепочинку. Сніданок Бельветер подав на терасі, а поки Кармоді їв, грав для нього жвавий квартет Гайдна. Свіже повітря бадьорило, і якби Бельветер не сказав, Кармодій не здогадався б, що воно кондиціоноване. Температура і вологість були напрочуд оптимальні. З тераси відкривався чудовий вид на західний бульвар Бельветтера. Приємна мішанина китайських пагод, венеціанських місточків, японських каналів, зеленого пагорба, храма з корінськими колонами, автомобільної стоянки, нормандської вежі та купи інших споруд. «Ти прекрасно виглядаєш», – сказав він містові. «Радий, що вам сподобалося», – відповів Бельветер. Стиль викликав суперечки і обговорення з різних позицій, ще як тільки ми не заснували. Одні відстоювали єдність стилю, гармонійна група форм виливається в гармонійне ціле. Одначе таке вже було раніше. Немало зразкових міст збудовано саме так. Одноманітність породжувала нудьгу, впадала в око штучність. Створена однією людиною або одним комітетом, міста були наче несправжні. «До деякої міри ти теж тучне місто, ге?» – запитав Кармаді. «А тож, а я й не претендую на щось інше. Я не підробка під місто майбутнього і не флорентійський байстрюк. Я сукупна єдність. Від мене чекали, що я не тільки стану цікавим і надихатиму, а ще й буду функціональне і практичне». Мельветере, як на мене, то ти ні в року, сказав Кармаді. «А інші зразкові міста теж розмовляють?» «Не всі. Більшість міст – зразкові чи ні?» Ще донині не сказали свого слова. Їхнім мешканцям це не до вподоби. Їм не подобається місто, що безсловесно виконує свої обов'язки. Таке місто справляє враження надто великого, надто владного і бездушного. Саме тому мені і надали штучний інтелект. Розумію. Гадаю, не до кінця. Штучний інтелект робить мене особистістю, що вкрай важливо в добу загального нівелювання. Він дозволяє мені виявляти справжню турботу і творчий підхід, у задоволені потреб моїх мешканців. Ми, мої мешканці і я, маємо можливість домовлятися. безперервно і повноцінно спілкуючись, ми допомагаємо одне одному створювати справді придатне для життя урбаністичне середовище. Ми взаємно вдосконалюємося, не втрачаючи своєї індивідуальності. Звучить привабливо, сказав Кармаді. От тільки бракує партнерів для спілкування. Це єдина конструктивна вада, визнав Бельветтер. Проте наразі я маю вас. «Так, ти маєш мене», – повторив Кармоді і здивувався, що ці слова неприємно вразили його слух. «І природно ви маєте мене», – сказав Бельветтер. «І ці взаємини не порівняєш ні з якими іншими. А тепер, мій дорогий Кармоді, дозвольте я поведу вас на свої оглядини. А потім ми вас поселимо і унормуємо». «І що?» «Це зовсім не так, як воно сприймається на слух. Просто невдалий науковий термін. А але збагніть!» Я певен, що будь-які взаємини вимагають відповідних зобов'язань з боку двох причетних сторін. Інакше й бути не може, хіба не так? Так, якщо це невзаємне потурання, чи то пак невтручання. Ми намагаємося такого уникати. Бачите, невтручання створює підстави для хвилювань і неодмінно призводить до розладу особистості. Будь ласка, тепер сюди. Карма дійшов, куди йому казали, і оглядав визначні місця Бельветтера. Відвідав енергоцентраль, очисну систему водогону, промисловий район, кілька фабрик, оглянув дитячий парк і масонське братство, обійшов музей, картинну галерею, концертний зал і драмтеатр, корти для гри в кеглі, більярдний салон, картанговий трек, кінотеатр. Кармаді стомився, натрудив ноги і його тягло перепочити. Але бельветер наполягав на самодемонстрації, і Кармаді мав ще оглянути п'ятиповерхову будівлю Американ Експрес, португальську синагогу, пам'ятник. Букмінстерові Фуллеру, автобусну станцію «Сірий гончак» і ще кілька визначних місць. Нарешті огляди не закінчилися. Кармоді дійшов висновку, що дивогляди зразкового міста нічим не кращі і не гірші за дива галактики. Насправді ж краса розкривається через очі глядача, хоч деяку роль тут відіграють і ноги. «Трошки перекусимо?» – запитав Бельветтер. «З задоволенням», – погодився Кармоді. Його провели в фешенебельне кафе Рошамбо де він почав з юшки з гороху, а далі їв усього потроху. На закінчення смачненького швейцарського сиру запропонував Бельветер. «Дякую, не хочу», – відмовився Кармоді, – наївся. Кажучи, правду, аж трошки занадто. «Але ж сир не важкий на шлунок. Камамберчику?» «Не подужує, мабуть. Може, кілька добірних фруктів? Дуже відсвіже піднебіння». «Відсвіжити мені слід якраз не піднебіння», – сказав Кармоді. Принаймні Яблочко, грушку, кілька виноградин, дякую ні. Зо дві вишеньки? Ні ні ні. Без фруктів на десерт обід наче не повний, мій повний. Тільки з свіжими фруктами ми отримаємо дуже важливі вітаміни. Доведеться мені перебиватися без них. Може, півпомаранчі я почищу. Цитрусові взагалі не ситні? Мабуть, не подужаю. Навіть четвертинку помаранчі, навіть якщо я виберу зернятка? Так і ні. Ви б камінь з мого сумління, – сказав бельветер. Бачите, в мене манія все завершувати, а без фруктів на десерт обід не завершений. Ні, ні, ні. Гаразд, не треба так хвилюватися, – сказав бельветер. Якщо вам не подобається те, що я подаю, то це ваша справа. Та мені ж подобається. Якщо так дуже подобається, то чому б не з'їсти трошки фруктів? Здаюся. Важко зіткнув Кармоді. Дай мені винограду. Мені б не хотілося вас силувати. Ти не силуєш. Дай, будь ласка «Ви певні? Давай – Давай! – закричав Кармоді. «То беріть – беріть? сказав Бельветер і явив розкішне гроно мускатного винограду. Кармоді з'їв усе. Виноград був дуже смачний. «Даруйте! – сказав Бельветер. – Що ви робите?» Кармоді випростався і заплющив очі. Задрімав трошки. «Щось не так?» «Що може бути не так у такому природному бажанні?» «Дякую! – сказав Кармоді і знову заплющив очі. «Але чому в кріслі? – запитав Бельветер. Бо сиджу в кріслі і майже сплю. Потім поперек болітиме, застеріг Бельветер. Не турбуйся, пробурмотів Кармоді з заплющеними очима. Чому б не подрімати як слід? Вон там, на канапі. Мені зручно й тут. Вам тут не дуже зручно, заперечив Бельветер. Будова людського тіла не дозволяє спати сидячи. А мені дозволяє. Що ви? Чому б не перебратися на канапу? Зручно й в кріслі. А на канапі зручніше. Ну спробуйте, будь ласка, Кармоді. Кармоді. А, що сталося? Канапа. Я переконаний, що вам слід відпочити на канапі. Гаразд. сказав Кармоді з зусиллям, зводячись на ноги. Деться канапа. Його вивели з ресторану, провели по вулиці і за рогом завели в будинок з вивіскою дрімота. Там стояло з десяток канап. Кармоді попростував до найближчої. Не на цю. спинив його вельветер. У ній пошкоджена пружина. Біз нею. ляжу боком. Що ви зіпсуєте поставу. Господи. Простогнав кармаді, стаючи на ноги, на яку ти пропонуєш? Ось на цю ззаду. Великогабаритна найкраща в закладі. Прогин матраца підібраний за науковими рекомендаціями. Подушки? Правильно, чудесно, добре. Лягаючи на вказану канапу, бурмотів кармаді. Бажаєте якусь спокійну мелодію не турбуйся. Як хочете, тоді я вимкну світло. Прекрасно. Може, ковдру? Температуру я, звичайно, регулюю, але тому, хто спить, деколи здається, що холодно. Мені все одно, дай мені спокій. Добре, сказав Більветер. Знаєте, я не для себе ж стараюсь. Я особисто ніколи не сплю. Окей, даруй. Вибачився Кармоді. «Нема, нема за що. Запала тривала тиша. Потім Кармоді сів на канапі. Що сталося? запитав Більветер. Тепер не можу заснути. Попробуйте заплющити очі і подумки розслабити всі м'язи вашого тіла, починаючи з великого пальця ноги і йдучи догори до Я не хочу спати зарепетував Кармоді. «Може, вам не дуже хотілося з самого початку?» висловив припущення бельветер. «Але ви, принаймні, могли б заплющити очі і трошки відпочити лежачі. Зроби це задля мене». «Ні, перся Кармоді, не хочу ні спати, ні відпочивати». «Впертюх!» зітхнув бельветер. «Робіть, що хочете, я старався, як міг». «А вже ж!» крикнув Кармоді, звівшись на ноги і вийшов з дрімоти. Кармоді стояв на вигнутому місточку і милувався блакиттю лагуни. Це копія венеціанського мосту Реальто, пояснив бельветер. У зменшеному масштабі, звичайно. Знаю, прочитав на таблиці. Досить чарівний, неправда? Еге ж, гарний, погодився кармоді, запалюючи сигарету. Ви забагато палите, зауважив бельветер. Знаю, не можу без курева. Як ваш медичний консультант мушу зауважити, що зв'язок між тютюном і раком легенів доведений остаточно? Знаю. Якщо ви перейдете на люльку, то шанси захворіти зменшаться. Не люблю люльки. А сигари? Не люблю сигар. Кармоді запалив нову сигарету. Третя сигарета за 5 хвилин, констатував Бельветер. Хай йому біс. Я палитиму скільки захочу, коли захочу, зпересердя крикнув Кармоді. Звісно, а як же? поспішив запевнити Бельветер. Я лише старався для вашого ж добра. Чи вам хочеться, щоб я просто стояв збоку і мовчав? як риби, поки ви самі себе знищуєте. Саме так. Не можу повірити, що ви кажете щиро. Тут уже набирає ваги етичний імператив. Людина часом діє собі на шкоду, але такого збочення машина собі дозволити не може. Не тримай мене за карк. похмуро попросив Кармоді. Не тикає мене крізь носом. Тика ти вас носом? Дорогий Кармоді, чи я хоч десь колись вас до чогось силував? Чи дозволяв я собі щось більше, ніж поради? Мабуть, ні, але ти говориш забагато. Може, я говорю замало, сказав Бельветер, бо ж наслідків бачу ніяких. Ти забагато говориш, повторив Кармоді і запалив четверту сигарету. Це вже четверта сигарета за п'ять хвилин. Кармоді розкрив булорота, щоб вилаятися, та передумав і подався геть. Що це? запитав Кармоді. Кондитерський автомат, пояснив Бельветер. Не схоже. Все ж таки це автомат. Удосконалений силосний агрегат Сарі Номена. Звичайно, я мініатюризував його, і... і все ж таки він не схожий на кондитерський автомат. Як ним користуватися? Дуже просто. Натисніть червону кнопку. Почекайте. Натисніть на одну з тих літер в ряду «Ей», тепер натисніть зелену кнопку. Ось маєте. Шоколадка «Бейбруд» ковзнула на долоню кармаді. Готто! Вихопилося в кармаді. Він надірвав обгортку і надкусив шоколадку. Справжня «Бейбруд» чи підробка? Справжня. Вимушений був дати концесію кондитерській фірмі, бо самому не сила було впоратися. Ого, повторив Кармоді, випускаючи з пальців шоколадну обгортку. Отак воно, настановчо почав Бельветер. Приклад недбальства, яке я спостерігаю повсякчас. Якийсь клаптик паперу, сказав Кармоді, повертаючись і дивлячись на обгортку, що лежала на бездоганно прибраній вулиці. Звісно, це лише клаптик паперу, сказав Бельветер. Але помножте на сто тисяч мешканців, і що матимете в результаті? Сто тисяч клаптаків паперу. Не задумуючись, відповів Кармаді. Нічого смішного. Запевняю вас, що вам не захотілося б жити у всьому тому папері. Ви перші нарікали б на захаращену сміттям вулицю. А ви докладали до чогось рук? Ви хоч за собою прибираєте? Звичайно, ні. Полишаєте на мене, хоч я маю дбати про все місто, день і ніч. Навіть у святу неділю немає спочинку. І треба стільки вичитувати, я підніму. Кармаді нахилився, щоб підняти обгортку, тепер ніж його пальці торкнулися її, від найближчої урни для сміття блискавично метнулася залізна клишня, схопила папірець і зникла. Все гаразд, сказав бельветер, я звик прибирати за людьми. Весь час доводиться, одтакої. І не чекаю від них подяки. Дуже вдячний, дуже вдячний, подякував кармаді. Ні, не вдячні», – заперечив бельветер. Нехай буде по твоєму, може, й невдячний. А що маю робити? Припинити розмову. Вважатимемо інцидент вичерпаним. – Наїлися? запитав Бельветер після обіду. – Да не схочу, – сказав Кармоді. – А з'їли небагато. – Я з'їв скільки хотів. Дуже смакувало. – Якщо так смакувало, то чому б не з'їли більше? – Бо не подужав би. – Якби ви не перебили собі апетиту тією шоколадкою? – Та хай йому біс. Шоколадка не перебила мені апетиту. Я просто… – Ви запалюєте сигарету, – констатував Бельветер. Авжеж, відповів Кармоді, не могли б трошки потерпіти. Зрештою, скипів Кармоді, як кого це бісати. У нас є важливіші справи, швиденько урвав бельветер. Ви вже обміркували, з чого ви житимете? У мене ж не було часу. А я міркував. Вам добре було б стати лікарем? Я. Мені довелося б вступати на підготовчі курси коледжу, потім у медичну школу і так далі. Можу, все влаштувати, пообіцяв бельветер, не маю бажання. Так. «А як щодо юриспруденції?» «Ніколи в світі». «Проєктування – прекрасний фах». «Не для мене». «А бухгалтером?» «Ні за що». «Тоді ким ви хочете бути?» «Пілотом реактивного літака». Не задумуючись, відповів Кармоді. «Охоблиште». «Цілком серйозно». «У мене тут навіть аеропорту немає». «Працюватиму в іншому місті. «Ви так сказали, щоб подратувати мене». «Що ти?» – заперечив Кармоді. «Я хочу стати пілотом, це моя мрія. «Завжди хотів стати пілотом. Слово честі!» Запала довга мовчанка. Нарешті Бельветер сказав. «Ви маєте повне право вибирати». Але це було вимовлено за могильним голосом. «Куди ви зібралися?» «Прогулятися», – відповів Кармоді. «Увечері. О пів на десяту». «В ні. «Я гадав, що ви стомилися». «Коли вже те було?» «Так-так. А я ще гадав, що ми посиділи б, побалакали б любенько». «А не можна перенести розмову на потім, коли я прийду?» – поцікавився Кармоді. «А, не варт», – сказав Бельветер. «Гуляти не обов'язково». – вирішив Кармоді, сідаючи. «Давай побалакаємо». «Мені вже перехотілося», – сказав Бельветер. «Ідіть, будь ласка, на свою прогулянку». «Ну що ж, на добраніч», – сказав Кармоді. «Даруйте», – я сказав на добраніч. «Ви лягайте спати». «А то ж, уже пізно, я стомився». «Невже ви збираєтесь спати?» «Чому би і ні». «Взагалі-то нічого», – сказав Бельветер. «Хіба що ви забули вмитися?» «Ох, і справді забув. Умиюся вранці». «А коли ви востаннє приймали ванну?» «Давненько вже. Скупаюся вранці». «А може ви краще себе почуватимете, коли приймете ванну саме тепер?» «Ні». «Навіть якщо я приготую ванну?» «Ні. Хай йому бісні. Я лягаю спати». «Робіть собі так, як вважаєте за потрібне», – сказав Бельветер. «Не вмивайтеся, не вчіться». «Не дотримуйтесь збалансованої дієти, але й на мене не нарікайте». «Нарікати на тебе? За що?» «За – відповів бельветер. «Так, ну а що ти, власне, маєш на увазі?» «Не варто й казати». «Та навіщо ж ти наголошуєш на цьому?» «Я думаю тільки про ваше благо», – відповів бельветер. «Помітно». «А ще, до вашого відома, мені з того ніякого пожитку вмиваєтесь ви чи ні». «Не сумніваюся. Коли вже піклуєшся про когось, – вів далі бельветер. Коли глибоко відчуваєш свою відповідальність, то не дуже приємно чути, коли тебе лають. Я тебе не лаяв. Не тепер. А от перше в день лаяли. Ну, я був знервований. Це через те, що ви палите. Не починай знову. Не буду. Диміть як піч. Що мені до того? Легені ж ваші, правильно? Збійся правильно. Погодився Кармоді, запалюючи. Легені ваші? А невдача моя, сказав Бельветтер. Ні-ні, попросив Кармоді. Не кажи так, прошу тебе. «Не звертайте уваги на мої слова», – сказав Бельветер. «Добре. Деколи я перебираю міру. А то ж. А не перебирати важко, бо правда на моєму боці. Я маю рацію, розумієте?» «Розумію», – сказав Кармоді. «Ти маєш рацію, маєш рацію. Ти завжди маєш рацію. Маєш, маєш, маєш, маєш. Не збуджуйтеся перед сном», – застеріг Бельветер. «Не бажаєте склянку молока? Ні». «Ви певні?» Кармоді затулив очі руками. Відчував себе дуже дивно. Він відчував себе водночас винним, слабкодухим, брудним, нездоровим і неохайним. Він відчував себе дощенту і безповоротньо зіпсованим, і знав, що цього відчуття йому не позбутися. Десь у глибині його єства народилася рішучість. Він заволав. «Сітрайте!» «Кого ви кличете?» – запитав Бельветер. «Сітрайте, де ви?» «Чим я не догодив?» – занепокоївся Бельветер. «Просто скажіть мені чим!» «Сітрайте!» – «Сі, заволав кармаді. Прийдіть і заберіть мене, це не та земля. Почулося трісь хрусь бац, і Кармоді був уже в іншому місці.